بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرتلين مبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري فأهل العقل فمن لساني يفقه قولي Allah azniyələ bugün yenə Şəx-i Ozan Həfzəhullahın Əhzunə və cəməyənin eytiqadının əsasları kitabında davam etdirdik. Şəx 8-ci əsəsldə 8-ci əsasda Əhzunə və cəməyənin kəra, övliyaların kəraməti haqqında necə eytiqad etdiyini buyurmuşu. Biz bunu götürdük 8-ci-ni. 7-ci əsasda şəx Ə, əhl-i sünə və cəmiənin əhl haqqında hansı əqidədə olduğunu ə, buyurur okay. bunu bitirməmişdik və ən əsas nöqtələrdən biri söylədi ki əhl-i sünə cəmiyyə, əhl yalnız salih olanları yalnız salih olanları ehtiram edirlər Lakin onlardan saliyyə olmayanlar isə, kafirlər isə Peyğəmbər s.ə.və əhl-i beyti sayılmır. Həmçinə qeyd etdik ki, əsas, ə, məsələnin içində olunmuzlardan biri də Peyğəmbər s.ə.və zəvcələri onun əhl-i Ona görə bu nöqtələrə toxunur ki, biz bir-bir hər bir əsildə, yəni hər bir əsasda və onun içində olan hər bir kişik başlıqlarda, yəni hər bir kişik nöqtələrdə kim isə, hansı firqə isə əhl -i -i müxalifdir. Ona görə biz bunların hamısını dənə-dənə sədalıyırıq və onların haqqında danışırıq ki, bilək ki, kimlər əhz üstünə var cəmiyyə müfalif çıxırlar və biz hansı yolda olmalıyıq. Və bundan sonra şey buyurur ki, Və Va, qarabət rəsul illəh əssalixunə ləhum əleyna haqqul ikram və məhəbbə vəl-ihtiram Peyğəmbər s.a.sələmin qohumlarından salih olanlar Yaxınlardan salih olanların bizim üzərimizdə haqqı vardır. Onlara ikram olunması haqqı, sevilmək haqqı, həmçin ehtiram edilmək haqqı vardır. Yəni, biz Peyyəmbəsəmin qohumlarını, salih olanlarını sevməliyik, onlara ehtiram etməliyik, onlara ikram etməliyik. Və lə yəcüzülənə ən nəqlufihim və nətəqarrabə iləyhim bir şey minəl-ibədət və bizə caiz deyir ki olmaz ki bizə biz onlardan hər hansı birinə hər hansı birini ibadətlərdə xüsusiləşdirək yəni qohumları onun nəslindən olanlar bəzi haqqlar var üzərimizdə məhəbbət ehtiram və şairəkmi lakin bu demək deyir ki biz onların haqqında hulub edə bilərik, yəni həddimizi aşa bilərik yox onlar haqqında lazımı qədər, yəni onların haqqlarını vermək lazımdır. Necədirik? Məhəbbət, ehtiram etmək, ikram etmək. Lakin Allah'a məxsus olan şeylərdən hər hansı birini onlara verə bilmərik. Məsələn, ibadətlər kimi. və nəəqidu fihim ennahum bizə olmaz ki, yaramaz ki, biz onlar haqqında düşünək ki, onlar ya fayda verə bilirlər ya da bir zərər verə bilirlər min duun illəhi ləənnə Allah subhənəhu yəqul nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm qul inni ləəəmliku ləəəmliku ləkum darran və lə rəşidə etiqad etmək olmaz ki fəyəməsəmin qohumlarından hətta salih olanlar belə ki məsələ bir ziyan nədə bir xeyr verə bilirlər Allahın izni olmadır. Necə ki, Allah-ı Allah öz Peyğəmbəri haqqında Cini Suresinin 20-ci ayəsində buyurur ki, de ki, mən sizin üçün nə bir xeyr, nə də bir şər, şə nə bir xeyrə, nə də bir şərrə şər sahibəm. Yəni, Allah-ı Rəsulə əgər heç bir xeyrə, heç bir şərrə sahib deyilsə insanlar üçün, yalnız Allahın izni verdiyindən başqa Şək yox ki, onun qohumları ondan daha öncə xeyir və yaxud da zərər verməkdən uzaqdırlar. Həmçinin Alatala Ərəs surəsinin 188-ci ayətində buyurur Qullə əmliku li nəfsi nəqəm və lə dərra illə məşə Allah De ki, mən öz nəfsim üçün nə bir fayda, nə də bir zərər verə bilərəm Yalnız Allahın istədiyinə başqa Bundan sonra buyurur وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ Əgər mən qeybi bilsəydim, o zaman xeyri işləri çoxaldardım və mənə heç bir zərər toxunmazdı. Bu, Allah Talanın öz Peyğəmbərinə olan kitabıdır. De ki, mən öz nəfsim üçün nə bir xeyr, nə də bir zərərə sahib deyiləm. Yəni, xeyr və zərər verən mən deyiləm. Əgər mən qeybi bir şeydim, xeyir işləri yuxarıda çoxaldardım və mənə pis pislik toxuna bilməzdilər. Zərər toxuna bilməzdilər. Peygəmbər bilir ki, çox zərərlər toxunub. Çox əzablar verildi. Göyüklərdə və qeyri göyüklərdə. Həmçinin Peygəmbər sə bu əlaqə bu ayədə bəyan ki, Peygəmbər sə həmin qeybdən xəbəri yoxdur. Qeybdən Peygəmbər sə xəbəri yoxdur. Əgər şeyx buyurur və ila sallallahu alayhi və sallam kədalik fə keyfə bəğərihi fə mə yaətaqiduhu bə'dən nās kim yənsəbūn li rəsuləm, əgər bu yani, hal Allahın rəsulunun halıdsa Allahın rəsulunun halıdsa onun qohumları qohumları necə ola bilər onlar da yəni teyrə və yaxud da şərə malik ola bilməzlər. Lakin, yəni, bu haq açıq aydın oluqla Allahın ayələrində bu haq görünə-görünə bir çoxları özlərini Seyran Vəqisəmin qohumu olduğundan bəzi batil eytiqatları, yəni, bəzi batili əqidələrə eytiqat edirlər. Dəyir ki, bu zahirdir. Şeyh burada yəni, onların kimliyini açıqlamır. Lakin zahirdir. Elə qəsən yəni, biz görürük ki, Kimlərsə özlərini PMS-min qohumu olmaqla, kimlərdənsə şərəfli sayırlar. Doğrudur, onlar şərəflidirlər, əgər salih olsa idilər. Lakin heç bir e, salihlik olmadan, yəni heç bir namaz, oruc və s. olmadan özlərinin kimlərsə üstünlüyünü sayırlar. Hətta bəzən onlar özlərinin həqiqətən ibadəsə layiq olduğunu da söyləyirlər. Bu da açıq aydındır, onların qəbirlərini ziyarətə döndərləyir və həyatda da özləri, özlərini elə aparırlar ki, həqiqətən onlar hansısa başqa üstünlüklərə malikdirlər. Həmçinin Peyyəmbəsəmin qeybi bilməmə, bilməməyə haqqında ə, bir cariyənin dediklərinə Peyyəmbəsəmin inkarı də alət edir. Necə ki, bir ə, cariyə, yəni qız uşağı oxuduğu vaxtı oxuduğu kəlmələrin içində həmçinin bizim aramızda Allahın Resulu var, hansı ki qeybi bilir. Peygəmbər (s.ə.v.) dedi ki, "Yox, belə demə." Lakin öncə dediklərinkimidir. Yəni öncə oxuduğun kimi oxu, hansı ki o şeylərin içində dediklər hamısı haqq idi və sonda dediyi batila deməsən inkar edir ki, "Yox, belə demə." Bundan sonra şəkhilə gətirir 8-ci əsas. Əhlisünnə və cemaatın əsası 8-ci və buyurur: "Min usuli əhlisünnə və cemaatə Və heyə Mə qadr yəkri yəkri illəhə alə əydib bə'dəhum min xəvariqil ədəti ikramən ləhum Şeyh buyurur ki, əhlüsünə və cəmənin eytiqadının əsaslarından səhsindisi Evliyaların kəramətini təsdiq etməkdir Hansı ki, o, Allah-u qalan, Allah-u qala Allah bəzi bəndələrinin, yəni salif bəndələrinin əli ilə yəni, göstərdiyi kəramətdir Ne, kəramət? Biz bu haqda e, öncəki dərslərdə geniş haqda danışmışdıq. Kəramət adətə müfalif olan adətlərdir. Adətə müfalif olan işlərdir. Hansı ki, Allah Allah onu salih bəndələrinin əli ilə göstərir. Yəni, kəraməti yalnız salih bəndələrdə görmək olar. Bəşək buyurur. Mükemmədənlə alədəlki <-tə> kitabı və sünnə. Necə ki, kəramətə Quran və sünnət dəlavət etmişdir. Biz öncəki dərslərdə Kəramətə Qurandan və sünnətdən dəlilər gətirmişdir. Kim deyə bilər Qurandan və yaxud da sünnətdən kəramətə dəlilir? Əhsən Qəhv surəsində Əshəb-ül-Kəhfin Allah-ı Səhələn onları verdiyi kəramət. Əshəb-ül-Kəhfə verilmiş kəramət Allah-ı onları öldürür və 300 il sonra onları yenidən dirildir və yaxud 309 il sonra hicri tarixlə onları yenidən dirildir. Həmçin başqa kəramət kim deyə? Qurandan və yaxud da sünnətdən. Sən, yəni uzun qulağın yox Kamil qüsə, kəndi içindən keçən kişinin qüssəsi Necə ki, Allah-u ki O kəs ki, kəndi içindən keçirdi Söylədi ki Bunu öldükdən sonra Allah necə dirildə bilər Və Allah-u onu öldürdü Yüz il sonra dirildi Və qüssə sonuna qədər Məşhur qüssədir yəni Quranla keçən Başqa Oqtud haqtəsi həmçinin Qurandan başqa Məriyyəm ə.sələrinin hissələri və s. Bunlar hamısı kəramətlərdir. Məriyyəm ə.sələma, alat-alat, rocu yetirməsi və s. Quranda çoxdur. Başqa sünnətdən kim gətirir hissələr? <gülüyor> Bu, möcəzədir. Peyyəmbərdə verilən möcəzədir. Biz kəramətdən sonraq. Ömər Ədəm. Ömər Ədəmının səriyyə yəni yüksəklə çağırıb deməsi və onun da uzaq bir mahalda olduğu halda belə eşitməsi. Doğrudur Başqa? Şəhəbənin e, yolu al, <gülüyor> zaman qarşısına şey çıxıb ondan danışması və o da Peyyəmbə səhəmin ordusuna aparıb onu göstərməsi. Bundan başqa? Uşağın danışmaq. Hansı? Uşağın danışmaq. Uşağın danışmaq. Ayrındır, biz hədiklərdən soruşuq, hədiklərdə gələn kəramətlərlə. <gülüyor> Əh, səhəmin, təmçinin şəhəbə e, Quranı okuduğu zaman hansı şəhəbə? Qosiləcim, <gülüyor> Seyyid, radiyallahu anh, Quran-ı zaman, mələklərin gəlib yəni buna şahidlik etməsi. Həmçindir ki, iki şəhabə Pəhəm və Səmiyanından gecə vaxtı çıxıb, onların birinin ə, əl ağacı, yəni əsası nura çevrili. Onlar gəlb yol aricində çatanda, olanın hər ikisinin əsası nura çevrili və onlar yollarını sonuna qədər bu nurdan davam edirlər. Bu cür kəramətlər sayısız hesabsızdır. Sayısız hesabsızdır. Və şəhf gətirir həfzəhullah, y yəni, salihlərə, övliyalara verilmiş kəraməti təsdiq edirlər. Və bundan sonra şəhək buyurur, və qəd ənkərə və qüul kəramət əl-mü'təzlə baş verməsini isə mü'təzlə, mü'təzlə, həmçinin cəhmilər inkar etmişdə. Və huvə inkarul əmr vaqil ma'lum onların bu inkar etdikləri həqiqətdə insanlara şahidlik etdikləri işlərdir. Əgər bir məsələ olsaydı, inkar etsəydilər, yani biraz daha, yəni, başqa yanaşmalardır. Lakin insanların əhsəliyyətinin şahit olduğu işçiləri bilə inkar edilər. Və ləkin, yəcub, yəcub, ən nə'ləmə ənə minən nəs vaqtina mən dallə fii, ə, fii məvdu, məvdu lə kəramət və qalin fiyhə hətta ədxal fiyhə mə aleyhsə Lakin, həmçin şəhx buyurur ki, bununla bərabər, Bizim zamanımızda elə insanlar var ki, onlar kəramət mövzusunda xulub edirlər, yəni hədlərini aşırlar. Muatəzlə və cəhniyyə dedik ki, inkar edirlər. Lakin bəziləri də hədlərini aşırlar və kəramət sahibi olmayanları da bu mövzuya daxil edirlər, yəni onların kəramət sahibi olduğunu iddia edirlər. Bunu açıq adım görmək olar bidət həllində və onlardan da bidət həllindən də ən çox sufilərdir. Açqaydın görmək olar ki, necə kəramət sahibi olmayan, kəramətdən uzaq olan insanları kəramət sahibi adlanırlar. Həmçə bunu küfür, şirk əhlində görmək olar. Necə ki, sehirbazları kəramət sahibi deyə adlandırırlar. Və şəhq buyurur, min şüudəti vəl-əəməli səhərəti vəl-şəyafini vəl-dəcəlin Və şəhq ki, o kəslə, ucub edirlər ki, onlar müxalif insanları, əhlüsünə və cəmiyyə müxalif olan insanları, iş əməl sahiblərini, sehirbazları, şeytan əməl sahiblərini, həmçin dəccəlləri, kəramət sahibi edərək bu mövzuya daxil edilər. Və kəramətlə bu yalancılıq arasında, bu aldatmalar arasında olan səhv açıq aydındır. Yəni, Biz, i̇ki artı 2 Qisim var Birinci qisim salihlərdir Hansı ki onlara alakalan verdiyi kəramət mövcuddur halkı. İkinci qisim Qeyri salihlərdir Hansı ki onlar kəramət sahibi adlandırılır Özləri və yaxud da başqa insanlar tərəfindən Hansı ki onlar Yalancıdırlar Onlar insanları <gülüyor> aldanırlar Və şəx buyurur ki Bunlar arasında açıq aydın səhətlər vardır Fədikərəmə Ma yajri ala aid salih bəndələrə əleyidir. Yəni Allah təalanın kerametini qeyri salih bəndələrə görmək mümkün deyil. Başurə ma yajri ala yad as-sihra wal-kufara wal-malahide vəl fi qasr idlalil xalq wa ibraz anwalihim wa ibtiraf anwalihim. Şeyx buyurdu ki, lakin bu yalançılıq, bu aldatmalar sehirbazların, kafirlərin, inkar edənlərin əli olur. Və onların məqsədi, yalnız insanların mal dövlətini onların əlindən çatmaq və insanları zavətə salmaqdır. Həmçinin fərqlərdən bir də şeyh buyurur, Kəramətin insanda baş verməsinin səbəbi itayətdir. Allah'a olan itayətdir. Və şududə və şüudə səbəbi hə, kəfrün mə'afiyə şüudən yəni yalançılıqla kəramət adlandırılan işlərin isə səbəbi küfr etmək və Allah'a asi olmaqdır. Və biz öncəki əsərlərdə qeyd etmişdik kəramətlə şeytandan olan əhvalların halların arasında bax 6 7 fərqi hansı ki açıq aydın görünür ki şeytandan olan ə, bu onların kəramət adlandırdığı işləri ə, həqiqətən basildir, yəni olan sifətlərinin açıqını söyləmişdir. Ən açıq aidini görürkən sifətlərdən biri də Allahdan olan kəraməti kəramət sahibləri həmşə qizlədirlər. Heç vaxtı onu açıb söyləmirlər. Və bu kəramətin səbəbindən onlar ibadətlərini, Allahdan itayətlərini daha da artırırlar. Lakin şeytandan olan əhvallarda isə həmin Halların sahibləri özlərini istəyirlər ki, bu halların, yəni bu insanların alətlərində müxalif olan əməllərini hamıya göstərsinlər. Və bununla özlərini insanların gözlərində qaldırmağa çalışırlar. Və bununla bərabər, bunun səbəbindən küfürlərinin, asiklərini daha da artırırlar. Əgər kimisə görsəz ki, söyləyir ki, mən bu kəramətə malikəm, artıq bilin ki, o Allahın kəramətində deyil. Əgər Allah Allahın kəraməti olsaydı, üzə çıxa bilər. Lakin, özü insanlar bəyən etməz. Bunu insanların arasında yüksəlməyə, insanların onun yanına, öz yanına cəzb etməyə və s. Səyirə, onu söyləməz insanlar üçün. Bundan sonra şeyh buyurur, 9-cu əsir, əhl-i sünnetu qadın, 9-cu əsir. İn əsul əhl-i sünnetu vəl-cəma'a fi istidləli ittibə' məcəfi kitəb kitəb illəh, əhl-i sünnetu rəsulləh sallallahu Bəşək buyurur ki, Əhlisünə və cəmənin eytiqadının 9-cu əsli istidləldir. İstidlər yəni dəlil götürmə. Yəni, mənasıdır ki, Əhlisünə və dəlilini hardan götürür? Öz şəriətlərində, etdikləri əməllərində dəlili hardan götürürlər? Və yəni, buyurur ki, onların dəlili, istidləri Allahın kitabında və onun rəsulunun sünnətində Gələn hər bir şeyin zahiri və batini mənalarıdır. Peyyəmbət yani, sələmin gətirdiyi hər bir şey, Quran olaraq və sünnet olaraq. Hər bir şey e, əhlisünə və cəmağının istidlalının yəni dəlil götürdükləri yerin əsasıdır. Mətənə alim sahəbə mənim mühacirinə və ənsər əmumən və əttibə xuləfə raşidinə xüsusən. və cəmağə səhabələrin, mühacir və ənsər bütün hamısının ümumən xüsusi olaraq Kulafə Raşidinin yəni Əbu Bəkir Ömər, Osman, Əli radiyallaha ənhum əcməyin onların itibar ə, onların yəni başa düşdüyü kimi onların itibar etdiyi kimi itibar etməyi, başa düşməyi özlərinə ə, dəlil götürürlər. Necə ki, qeyamət bizə sahabələrin ümumən həmişə xüsusilə olaraq uləfə râşidə xəlifələrin sünnəsindən yapışmağı bizə əmridir. Deyək, Peygəmbərəsəm bir hədisində buyurur: "Aleykum, ü sünnəti, o sünnəti xuləfə-râşidənin sizə sünnətini, râşidə xəlifələrin sünnətini tövsiyə edirəm." Həmçinin biz bundan öncəki bəzi hədisləri, e, e, e, yəni görmüşdük ki, Peygəmbərəsəm özünün və sahabələrin yolunu Bize tövsiyə etmişdi Ve şeyh buyurur Və lə yətəqəddəmun Alə kelami Və lə yüqəddəmunə alə kelami Və kelami rəsul illəh Keləmə əhədim minənlə Və onlar Yəni əhl-i Allah-u səhələnin kelamının Və onun elçinin kelamının Qarşısına Hiçbir insanın kelamını Çıxarmırlar Hiçbir kesin kelamını Onların kelamından üçlüyünü tutmurlar və lihədə sümmu kitab və sünnet buna görə də onlar bu sifətə malik olduqlarına görə də Quran və sünnet əhli adlandırılmışdılar yəni əhsün və cəmənin Quran və sünnet əhli adlandırılması səbəb nədir? onlar heç bir insanın, heç bir kəsin sözünü, kəlamını Allah salanın və onun rəsulunun kəlamından üstün tutmurlar və də əxlihin bir kitab kitab və sünneti rəsul illəh yağızduna imma icma alihi ulema Allahın kitabından və onun rəsulunun sünnəsindən sonra ehli su ehli su neval cema alimlerinin icmasından yapışırlar yani ehli su neval cema alimlerinin icmasını özlərinə dəlil götürürlər və hədə huwa bu üçüncü əsildir yani ehli su cema nin dəlil götürdükləri yerin üçüncüsüdür İkinci Quran, ikinci sünnet, üçüncüsü icmaq. Şəhə buyurur, və hədə huvə əslü səlif, əlləzi yətəqiduna aleyhi bə'də əsləyini əvvəliyən ələ iqtəb və sünnet. Və məqtələfə fiyhinə raddu ilə iqtəb və sünnet. Və alimlərin və insanların itilaf etdiyi məsələrdə isə həm məsələni yenə quran və sünnetə qaytarırlar. Necə ki? Allah s. Qur'an buyurur Nisə Suresinin əz 9-cu ayisində Fəin tənəzəətum fi şeyin fərudduhu iyyəllahi və rəsuli in kuntum tu'minunə billəhi vəl-yevmin əxir yəlikə xeyrun və əhsənu təqvilə və alsa buyurur əgər siz Allaha və ahirət günlə iman gətirirsinizsə o zaman İxtilax etdiyiniz şeyləri Allahı və Rəsuluna qayıtaran Bu Daha xeyirli Və daha gözəldir Allaha Yəni Allahın kitabına Onun rəsulla Yəni Rəsulunun hədislərinə qayıtaran Sahih olan hədislərinə qayıtaran Altıqa buyurur Əgər bir şeylə iftilaq etsəniz, onu Allaha və Rəsuluna qaytarın, əgər Allaha və qiyamət günə inanırsa. Allaha qaytarmaq nə deməkdir? Yəni, Qurana qaytarmaq. Məsələni, Qurana qaytarmaq. Allahın Rəsuluna qaytarmaq, yəni gedib onun qəbirin qabağında sö söyləmək o problemi yox. Onun onu Rəsulunun səhil hədislərinə qaytarmaq. Və dediyim sözü, yəni, heçkən demirəm. Və bu, insanların çoxunda var, onlar həcrə getdiyi zaman, və s. yanına keçdiyi zaman, məktublar şəkilində və s. Fəyamət Səmin müraciət edirlər. O, Fəyamət Səmin qəbrini, qəbrini çox takılır. Hər həcr zamanı və əsasında Ramazanın həcr zamanı, yəni bu iki vaxta və bundan başqa vaxtlarda da yüzlər və minlər və məktublar takılır. Fəyamət müraciətlər, ondan işləşlər. Yəni, Allah və Rasuluna qayıtarmak belə düşünənlər çoxdur. Həmsinin Arafa günü, Arafada mə məktublar bastırılır. Belə insanlar salihçə hesapsızmır. Yəni, Allaha məktub göndərilər. Məsələni Allah və Rasuluna qayıtarmak belə düşünənlər bu yoldan Allaha vəsiliyə qoşanlar da vardır. Allah qursun. Buna sözcək buyurur, Fəhum lə, yətəqdü, e yə lə yətəqdünə ə əl əhədin li-əhdin ğeyri xəbulillə sallallahu əleyhi və həmsinə əhlüsün və cəmaəyə peyğəmbər sallallahu əleyhi başqa heç kəsin məsum olduğunu ehtiqad etmirlər. və la yətəşəbūn li-rəyə əhdin hətta yəkūnə muvāfiqan li-kitab və sünnə. ə müvafiqan və sünnə və onlar heç bir kəsin rəyini, heç bir kəsin sözünü, kəlamını kelamına təəssüb keşlik etmirlər. Yalnız həmin kelam Qurana və sünnetə uyğun gəldiyi haldan başqa. Kimisə kelamı Qurana və sünnetə uyğun gələrsə, əhlisə və cəməyə onun kelamını götürürlər. Lakin bundan başqa bir halda heç kəsin kelamına təəssüb keşlik etmirlər. Yəni, bu da açıq acındır. Görürüz, əksər məzəb cəmatı, əksər əhlibidə Öz şeyxlərinə Öz məzəb alimlərinə təəssüb keçir edirlər Əgər məzəb alimi Və yaxud da Şeyx-ı Yəni onların təriqəsinin şeyxi Bir söz buyurubsa Quran-ı və sünətə açıq, aidən, zid olsa belə Şeyxin kəlamını götürürlər Və Quran-ı və sünətəyi Tərk edirlər Və həmçinin bu məşhurdur Müctəhidlərdə Tək ki, müctəhid sözü olsun Fərqi yoxdur, Qurana və sünnətdən ziddi olsun, olmasın, fərqi yoxdur. Müqtəhil sözü olsun və bu, rahatizlərdən məşhurdur. Əgər müqtəhil söylədirsə, bitdi. İnsan geri müqtəhil dərəcəsində çapsın və e, yəni, istədiyi şeyi söyləsin ondan sonra. Heç bir problem yoxdur. Və onun sözü, Qurana və sünnətdən üstündür ondan sonra. Allah qorusun bu zəalətlərdən Və şeyh buyurur bundan sonra وَاَتَعْضُنَا اَنَّا الْمُقْتَحِي يُوْتِ Bəli. Əhsənül Cəməni əhscala dedik ki, müjtəhid doğru deyə bilər, xata da bilər. Bu Əhsənül Cəmənin iqtidarıdır. Əgər bir insan, yəni bir alim ijtihad etmək alimləri qarda, hər kəsə qayıtsın. İctihadın özünün şərtləri var. İctihad eləyəcək kəsin, yəni müjtəhidin öz şərtləri var. Hər kəs müjtəhid ola bilməz. Əhsənül Cəmənə əhscala dedik ki, müjtəhid xata verə doğru da Necə ki, bunu pəyəməzləm bələn ki, əgər müstəhil iştah edərsə, doğru söyləyərsə onun iki əcri və edərsə onun bir əcri var. Həqiqi müstəhil hər zaman əcirlə gedir, istənilə halda. Ya iki əcri var, ya bir əcri. Və biz onun məsum olduğunu eytifad etmirik. Əgər hər hansı bir alimlərimizdən biri xatə edirsə, biz məsələni qaytlarıq Quran və sünnətəyə var, Quran və sünnəti götürürük. Və onun xatəsini qəbul etmirik və eqtidat edir ki, həmin inşa, inşallah bir əcil götürür. Fəhət etdiyine göre. Lakin bir dert əhlində böyle dəyil. Evet. Evet. Fəhərdə yok, nə söylesən. Doğru və yaqlasən, o artık məsumdur. وَلَا يَسْمَحُونَ بِالِجْتِحَادِ اِلَّا لِمَن تَوَفَّرَتْ ف۪يهِ شُرُط شُرُط-ül-mərufə اِنْدَ اَهْلِ الْاِلِمِ Həmçinin əhlüsün vəl-cə İctihad etməyi Hər kəsə yəni, Vermirlər Hər kəsə iştihadını qəbul etmirlər Yalnız o kəslərdən başqa ki Onlarda Elm əhlinin Bəyan etdiyi şəhzlər kamil olmuşdur Yəni o kəslərin İctihadı qəbul olunur ki əhli, elmin, Elm əhlinin Saydığı müstəhidin şəhzləri Həmin insanda var Və bu şəhzlərdən Quranı bilmək Qur'anın özlən nəfs mənsuhunu bilmək, ərəb dilini bilmək, hədis elmini bilmək, sahi hədisi hər şey zəif hədisdən ayırmaq bacarmaq və s. el məhəllinin təyin etdiyi şərtlər olmunca həmin kəsin ijtihadi məsələdə, yəni məsələdə etdiyi ixtira o kəsdən qəbul olmaq. Wala inkara indhum fi masail iljtihadi s və həmçinin ijtihaz cail olan yerlərdə ijtihaz olmuş məsələri inkar etmirlər. Yəni, əhl-sünəl-cəməyə. Fəl-iqtilafu indəhəm fəməsəil-iqtəhədiyə la yüjibul ədəvə vəl-təhəcür beynəhəm kəmə yəfəlhə əl Həmçinin əhl-sünəl-cəməyə Əgər istihad sahibləri ixtilaf edərsə, bu zaman bu ixtilaflardan dolayı düşmənçilik etmirlər. Biz-birlərini tərk etmirlər, hicr etmirlər. Necə ki, bunu əhli bidət bid əhli və təəssüb keçilər edirlər. Biz bilirik ki, müxtəhid doğru da deyə bilər, xatad edirlər. Və əgər iştihad üzərində iki alim bir-birinə zid olan iki reyi söylüyübsə, o zaman əhl-i onların birinin sözündən tutub, o birinin özlərinə düşmən saymırlar. Haq bildiklərini tuturlar, haq bildiklərini reyidən tuturlar, hansı reiki haqa görürlər, artıq o kəsə bir əcədə gedib, bitti. Lakin əh əhli bidə, bidət əhli, Həmçin, təəşif keçlər, məşəblərinə, öz təriqətlərinə təəşif e, ed, keçlik edən kəslər həmin islaqdan dolayı düşmənçilik edirlər. Həmin islaqdan dolayı bir-birlərini tərk edirlər, hicr edirlər. Və bu, yəni, bunlara misal çekməyə ehtiyac yoxdur. Açıq aidındır. Açıq aidin görünür bütün e, yəni, təriqətlərin hamısında. Eşək buna soru buyurur. Bəl yəcib bə'duhum vəl yuhibbü bə'duhum bə'da və yuvali bə'duhum bə'da və yusalli bə'duhum xəlifə bə'd mə ixtilafin fi bə'di məsəl Əhsünün və cəmə'ə həmin bidət müxalif olaraq onlar bir-birlərini sevirlər. Ətta müəyyən məsələrdə ixtilaf etsələr belə və bir-birlərini arxasında namaz qılırlar və bir-birlərini dost tuturlar. Ə, həmin ixtilaflar olsa da belə bir-birinin dostlarıdılar. Bunu böyük alimlərdə çox açıqdan görmək olar. Nə çox məsələdə böyük alimlər məsələlərdə ixtilaf ediblər. Əgər ki, versədə, yəni an yəni, sonuncu zam zamanımızda yaşamış alimlərdən məsələn, çox məsələdə ixtilaf var. Şəximlər var. Yəni çox məsələdə indi ümum məsələlərin çoxunda deməkdəəm. Yəni bir çox məsələlər var ki, alimlər ixtilaf etmişlər və müxtəlif rəylərdir. Şeyx İbn-Bazdan rəyi, rəyi təmiz başqa, Şeyx Al-Bazdan başqa, Şeyx İbn-Rəyi Allah olanın hər üçünə rəhmət etsin, təmiz başqadır. Lakin bununla bərabər, o ixtilafları bərabər biz görürük onlar arasında olan məhəbbəsi, onlar necə bir-birini, özlərini özlərin bir-birinə dost tutmaqlarını, əhlüsünə və cəmiyyə belə olmalıdır. Halısı alim xatirləyirsə biz yalnız onun xataşını tərk edirik. Ancaq onun bildikləri haqqı qəbul edirik. Bundan sonra şeyx buyurur. Lakin e, bu yalnız fər'i məsələlərdədir. Yəni, eytiqadi məsələlərdə isə əhdisunə və cəmiyyə birdir. Onların eytiqadı birdir və eytiqadi məsələlərdə müxalif çıxan kəsin, yəni zid e, olan kəsin xasası bəyən olunur və on, yəni, söylədikləri ona mərdusdur, təbul olunmur. Çünki eytiqadi məsələlərdə əhdisunə cəmiyyə ixtilaf etmirlər. Yalnız bu, fəri məsələlərdir, yəni e, və müəyyən fikri məsələlərdir. Əhli, əhli bilə, yəni bilət əhli və təəssüb keçilər, lakin belə deyirlər. Onlar müəyyən məsələlərdə, hətta səri, yəni kiçik məsələlərdə belə onlara zid duran kəsi, onlara zid rəy söylüyən kəsi artıq kafir adlandırırlar, zəlavətdə olan firqə adlandırırlar və onları hicridirlər, onlarla düşmənsilik adlandırırlar. Şəx e, Həfzəhullah, Şəx e, Fəuzdan Həfzəhullah bu 9 əs əsli, bu 9 əsası müxtəsər olaraq gətirir ki, bunlar əhlüsünə və cəmiyyənin eytiqadıdır. Və 9, bu sadadalımı 9 əsasla əsasları yəni tamamlayır. Onları yəni kamiz, tam hesab edir. Və ki, bundan sonra lakin bu 9 əsasdan başqa bəli sifətlər gətirir ki, həmin bu sifətlərə əhlüsünə və cəmiyyə bu sifətlər onların bu etiqadlarını daha da kamil edir. Və bunlardan gətirir, yəni xatimə olaraq, yəni sonluq olaraq ə, başlıq gətirir və bunun çinə buyurur ki, "Fumma hadil usulun lati marra zikruha itah itahun bi sifaat Və, və şeyx ürür ki, Bu saydığımız əsillərlə, əsaslarla bərabər əhlüsünə və cəməə müəyyən sifətlərə malisdir ki bu sifətlər, bu əzəmətli sifətlər onların bu əqidələrini daha da kamil edir, daha da tamamlayır. Və bunlardan ən əzəmətlərini, yəni bu sifətlərdən də hamısını yox, ən əzəmətlərini şey sayır və buyurur birinci Ənəhum yəmurunu bilməruh və yənhəvnə anilmunkar alə mə tujibuhu əşşəriə Onlar, yəni əhlusun və cəməə mərufla əmr edir. Nəhylərdən isə münkerlər isə nəhy edirlər, inkar edirlər. Mərufla əmr etmək, yəni Allahın şəriyyəti ilə əmr edirlər. Münkeri inkar etmək, yəni şəriyyətə zidd olan şeyləri, şəriyyətdə qadağan gələn şeyləri isə inkar edirlər. Onları qadağan edirlər. Necə ki, Allah subhanətə alaq Ali İmran surətinin 110-cu ayəsində buyurur Kuntum xeyrə ümmətin oxuricətlin nəs təmuruna bilməruf və tənəhəvnə anil münkar və təminunə billəh Aslı bu ayda buyurur Kuntum xeyrə ümmətin oxuricətlin nəs insanlar üçün çıxarılmış ən xeyrli ümmət ümmətsiniz hansı ki mərufla, yəni Allahın şəriəfi ilə əmr edirsiniz və münkarı inkar edirsiniz Qadağan edirsiniz Və Allaha iman gətirirsiniz Allah-u Allah Bu şifəti müminlərin şifə, e, Ən gözə şifətləri olaraq Bu ailə sadadır Həmçinin Fəyəməl Səsələm Bir əzində buyurur Mən rəəminkum munkərə Həl yugəyyir hübiyyədi Sizlərdən kim munkər görsə Yəni şəriətə cild olan bir şey görsə Aslik görsə və s. Onun əli ilə dəyişsin Fə illəm e, yəstətə fə bilisani əgər əlilə bəcərməsə o zaman dili ilə və illəm yəstəfiə fə biqalbe və zəli fədəqül iman əgər kim dililə də bəcərməsə o zaman qəlbi ilə dəyişdirsin yəni qəlbi ilə ona inkar etsin və bu imanın ən zəif yeridir bu hepsi İmam Müslim rivayet edir bax ki burada çox gözəl bir nöqtə qeyd edir aləmə təcibuş şəriə Şəriyyət kime inkar etməyə izin verirsə? Aydındır. Yəni, münkeri, pislikləri, aslikləri inkar etmək lazımdır. Lakin, Aleyhətəm əsələm, Lakin, kime inkar olunacaq? Kim, kim inkar edəcək və kime inkar edəcək? Ona sözək buyurur, وَقُلْنَا عَلَى مَا تُوْجِبُهُ شَرِيَ Xilətən, İle mu'tazila el-lezina bil-amir yukhrijuna bil-amr bil-ma'ruf bil wan-nahy anil-munkar amma tuwajjibuş-şeria. Şəhsiyyəki biz qeyd etdik ki kimə yəni bunu kim tətbiq etdiyi tətbiq edə bilər və kimə qarşı tətbiq edə bilər. Lakin Mərtəzi belə etmir. Onlar əhlisünə və cəmiyyətə müxalif olaraq Əmir bil-mərufu və Nəhi-əl-münkəri bu məsələdən çıxardırlar onlar, e, -əm -əmr bil -məruf və onlar fəyərəvnə ənnəl əmrə bil-məruf və nəhi-əl-münkər və xuruc alə və ləfi əmir onlar görürlər ki əmir bil-məruf, nəhi-əl-münkər müminlərin əmirlərinə qarşı çıxmaqdır yəni hakimlərə qarşı çıxmağı əmir bil-məruf, nəhi-əl-münkər görürlər İd-ir-sədə bu məsiyyə. Yəni, əgər müminlərin əmri, yəni hakim, ölkə hükümdarı asilik edərsə. Yəni, onlar adi bir asiliyə görə ona qarşı çıxmağı cahil görürlər. Va in kənət dunəl kufur. Hətta bu asilik küfür dərəkisə çatmasa belə. Lakin, əhlisünə və əhlisünət vəl-cəmaə yərəvnə münasahətuhum fə dəli dunəl-qoruj aleyhim. Lakin əhlisünət vəl-cəmaə hakimlərə, rəhbərlərə nəsiyyət etməyi buyururlar. Bunlara qarşı çıxmağı isə yox. Və dəlikə li əzli cəm və li ibtiadi firqa və li -ixtilər. Və bu ona görədir ki, yəni onlar ona görə hakimlər qarşı çıxmağı buyurmurlar, həmsinin onlara nəsiyyəti yəni, e, buyururlar ona görə ki, bunun səbəbi, Yəni ixtilaflar onlara qarşımağın qarşı çıxmaq müsəlmanların kəlməsinin bir olmasının olmamasına, həmçinin firqələrə parçalanmağa, ixtilaflara səbəbdir. Qadi Şeyxülislam İbn Teymiyə İbn Teymiyə Şeyxülislam İbn Teymiyə rahnəhullah buyurur: "Və ləənəhu, lə yəkadu yə'rafu tə'rifətun. Xarəcət əl-ədi sultan illə və kənə fi mih al-fasad aksa əksə, aksar min fi izalatihi ve şeyx buyurur rahmehullah demək olar ki elə bir taifa bilinmir ki yəni elə bir taifa olmayib ki o sultana qarşı çıxsa və onun gətirdiyi fəsadla öncəki fəsadlardan artıq olmasın yəni şeyx oxuduğu kitablardan və gördüyü yəni hadisələrdən hadisələrə əsaslanıq deyir ki elə bir tayfa olmuyur ki, o, ə, hakimə qarşı çıxsın, hakimiyyətdə və hakimə qarşı çıxsın, onun körətdiyi fəsad öncəki fəsaddan artıq olmasın. Yəni həmişə körənmiş fəsad, hakimə qarşı çıxmaqla körənmiş fəsad öncəki fəsaddan daha artıq olur. Ona görə də əhlüsün və cəmiyyət Hakimlərə qarşı çıxmağı caiz görmürlər. Biz, yəni, hakimə qarşı çıxmağı e, şeyxın e, söylədiyi əsaslardan birində müəyyən e, qədər e, haqqında danışdıq. Yəni, hansı aldı caizdir, hansı aldı caiz deyil. Bundan söylədir ki, əgər müminlərin əmri hakim müsəlmandırsa, şəriyyətlə hökum verirsə, ona qarşı çıxmaq olmaz. Və ki, əgər hakim misalmandırsa, lakin asiflər edirsə və Allahın, e, Allah'a asif olan işləri əmr edirsə, ona qarşı çıxmaq olmaz, lakin buyurduğu, əmr etdiyi asiflərə əməl olunmaz. Çünki Allah'a asif olan işlərdə məhlukata itayət olmaz. Deməli, birinci halda ümumiyyətlə qarşı çıxmaq olmaz Çünki hakim haqla Allahın şəriyyəti də hüküm verir. İkinci halda, əgər müsəlmanısa, lakin asiliklər edir və yaxud da asilikləri əmr edirsə, onun əmr etdiyi asiliklərə əvəl olunmaz, lakin ona qarşı çıxılmaz. Üçüncü halda, əgər hakim kafirdirsə, Hakim kafir isə, bu halda iki əv ola bilər. Ona itaət etmək və ona qarşı çıxmaq. Və necə ki, bunu e, Şeyh Hüseyin İbn-Teymi və başqaları gətirir. Əgər müsəlmanların qüvvəsi çatırsa, tam əminlik, ə, ə, ə, əmin dilərsə ki, onlar qarşı çıxacaq, və fəsad görənməyəcək, öncəki munker, yəni, öncəki o dediyimiz, yəni, zidiyyətlər, şəriyyətli zid olan şeylər aradan qalxacaq və elə islah gələcək o halda caizdir. Bunun üçün müsəlmanların alimləri, çoxlu sali alimləri, qüvvətləri olmalıdır. Və həmin alimlər təyin etməlidir ki, ona qarşı çıxmaqla həmin münkar aradan qalxacaq Allahın izni ilə və yerinə Allahın şəriyyəti tətqiq olunacaq. Və əgər müsəlmanların elmi qüvvəsi yoxdursa, Yəni, alimlər yoxsa, həmçinin fiziki qüvvələri yoxsa və yaxud da alimlər söylülərsə ki, ona qarşı çıxılsa, daha artıq fəsat törünəcək, bu halda da onlara qarşıqmaq haramır. Hətta kafir olsa belə. Yəni, Buradan açıq aydın görünür ki, hakimlərə qarşı çıxmaq çox nadir hallarda caiz olur. Şəx İbn-i Teymiyyə Rəhməklək buyurur ki, Elə bir kəs yoxdur ki, elə bir tayfa olunur ki, o hakimə qarşı çıxsın və onun gətirdiyi fəsad öncəkdən daha əzəmətli, daha çox olmasın. Ona görə müsəlman kəs hekmətli olmalıdır. Müsəlman kəs bilməlidir ki, bütün əməlləri ilə cənnətə yaxınlaşmağı Allahın rüzasını qəst etsin. Əgər onun etdiyi əməldən daha böyük fəsadlar körənirsə, məsum olan müsəlman qana axıdılırsa, və s. Artıq bu əmər haramdır, onu etmək olmaz. Bu, yəni sonuncu söyləyimiz, kafir olan kəsə aiddir. Əgər kafir olan kəsdə, yəni iki hal varsa, ona qarşı çıxmaq, olar, qarşı çıxmaq olmaz hal varsa, o zaman müşəlman hakimlərə dedik ki, heç vaxt qarşı çıxmaq olmaz. Baxın, indi bugün bizim bəzi yəni bu məsələrdə xatır edən qardışlarımızın halına Müçəlman olan ölkədə, müçəlman hakimlərə qarşı, qarşı çıxırlar. Nəyə görə səbəb nədir? Hansı asimliklər var. Allahım üstələm. Allahım üstələm. Yəni bu, şəriyyət doğru anlamamadır. Şəriyyət düzgün başa düşməməkdir. Ona görək, burada sadaladığı əsaslardan birinə qeyd etdi ki, biz dəlili hardan götürməliyik. Qurandan, sünnətdən, şəhabələrin fəhmi ilə sonra icmada və daha sonra çəkixdik qiyyətdə şəhabələrin təhminyə və bundan öncəki yəllərdə biz qeyd etmişdik biz necə dindən yapışmalıyız biz öz fələflərimizin yoluna baxsaq onlar belə söyləyirlər lakin indiki bəzi zəratı olan firqələr kimi öncə müsəlmanı təkvir edirlər kafir sayırlar və sonra ona qarşı çıxmağı da caiz görürlər hətta qübbət çatsa da çatmasa da ona qarşı çalışırlar Lakin əhlüs-nöməz cəmiyyə görür ki, həmin əmirlərin arxasında namaz qılmaq. Əgər namaz qıldırırlarsa, onlar cihad əmir etsə, onlar da bərabə cihad etmək lazımdır və onların etdikləri əmirlərə tabi olmaq lazımdır. Lakin asiliklərdən başqa. Əgər asiliyi əmir edərsə, o halda onlara tabi olunmaq. Bu, Şeyh Hüsləmin kətəvəsi 28-ci cildin, 179-182-ci şəhifələrdədir Bundan sonra Şəh 2-ci sifəti buyurur Əh-i sifətlər cəmənin 2-ci sifəti ki, bu sifətlər ki, Əqiləni kamilləşdirən sifətlərdir Buyurur ki Və min sifəti Əhl-i və cəməə Mühafədə Ələ iqaməti şəhəri İslam Onların sifətlərindən ikincisi İslamın şüarlarını Qoruyub-saklamaqdır İslamın əlamətlərini qoruyub-saxlamaqdır. Min iqamət salat-i cümə vəl-cəma'ə xiləsən il-müqtədiə vəl-münafiqin əlləzina lə yüqimuna əl-cümətə vəl-cəma'ə Şəx buyurur ki, həmin bu əlamətlərdən, bu şüarlardan da ən məşhurları cemaat namazı və cümə namazıdır. Hansı ki, əhsünə və cəmaat bunları qoruyub-saxlayır. Kime müfaif olaraq? Bidətəhlinəb münafıqlərə müxalif olaraq. Yəni kim buna müxalif çıxırsa, ya münafıqdır, ya da bidətəhlindəndir. İkisindən biridir. Hansı ki, onlar cemaat namazını, cemaat namazına gəlmirlər, həmçinin cümə namazlarını qılmırlar. Cümə namazlarını tərk edirlər. Həmçinin Əhsura cəmalin səbətlərindən üçüncüsü: "Əmən sıhəfihim qiyamuhum bin nasihat likulli muslimin və təavunə alal birr və takva." Onların isfətlərindən üçüncüsü Hər bir müsəlmana nəsiyyət etməkdir Və Yaxşı işlərdə Yoldaşlıq, dostluq etməkdir Yaxşı işlərdə Gözəl münasibət saxlamaqdır Hı. Necə ki, Peyğəmbəl s. 1-i hədsinə buyurur Ad-dinu nəsiyyət Qul nəlli mən Peyğəmbəl buyurur ki, din nəsiyyətdir Səhəbələsi o ki, kimin üçün? Ya Rasulullah və cavab verir Peyğəmbəl s. 1-i və onun kitabına və rəsuluna və və imamlərin müsəlmanların və ümumiyyətlərinin. Yəni məsələn bəyan edir, nə kimin üçündür deyir? Allah üçün. Yəni onun dinini lazımi dərəcədə yaşamaqla lazımi dərəcədə yaşamaqla itaatkar olmaq və asiliklərdən çəkinməklə Allahın kitabı üçün kitabını, Allahın kitabına nəşiyyət necədir? Onu oxumaq Ona əməl etmək, onun namazlarımızda yaşatmaqla Həmçinin, sonra Allahın Rəsulü üçün Yəni onun sünnəsini, sünnəsini qəbul etmək, səxil sünnəsini qəbul etmək Və həyatımıza tətbiq etməklə Sonra müminlərin əmri üçün nəsiyyət Mümunlərin əmirləri üçün nəsiyyət isə ki, Öncəki dəsərdə sadaladıq Nəsiyyət etməsi caiz olan kəslə Onların xatalarını onlara bəyan etmək Və onların ətrafında sıx birləşməklə onların asiliklərdən başqa əmrlərinə itaat etməklə həmişə ümumi bütün məşaqqamalara nəfiyət isə o məşaqqam-məşaqqamın müsəlman, güzgüsüdür. Onlar bir-birinin xətalarını bir-birinə söyləmək, haqq işlərdə bir-birinə yoldaşlıq etmək, bir-birinə kömək etmək, batıl olan işlərdən isə bir-birini çəkindirməkdir. <Gülüyor> Və bu bu başqa, şey, başqa bir hədisini buyurur, gətirir. Məsələn bu hədistə buyurur Əl-mü'minu il-mü'minə təlbuniyən Yaşuddu bəğduhun bəğda Müsəlman, mömin Mömin üçün bina kimidir Yəni binanın kərticləri kimidir Bir-birini mühkəm saxlayırlar Bir-birinə sıxdırırlar Bu hər iki hədis imam, Hər iki İmam-Muslim rəva et edib Həm üçün ikinci hədisi Buxari Rəhməd Allah da etmişdir Bu cəhətdə açdıq görənirik ki, müsəlmanlar bir-birinə nəsihət etməlidirlər və yaxşı işlərdə bir-birinə köməkçi olmalıdırlar. Əxeq 4-cü sifət olaraq buyurur: "Wa min sifatihim thabatuhum fi Onların 4-cü sifəti, Əhsənül-əmalin 4-cü sifəti imtihan zamanlarında, onları imtihana çəkildiklər zamanda sabit olmalarıdır. Və sabit olma da, imtihan zamanı sabit olma bəla, imtihan gəldiyi zaman ona səvr etmək, rahatlıq, koşa gələcək şeylər gəldiyi zaman ona şükr etmək və ümumiyyətdə Allahın qədası ilə, Allahın qədəri ilə razı qalmaqdır. Təbii ki, bu məsələlərdə biraz Təhsilat var, lakin bu ən qışaşıdır. Lakin bundan üstün mərtəbələr, üstün dərəcələr də vardır. Məsələn, hətta bəla gəldiyi zaman belə Allah'a şükür etməkdir. Hətta bəla gəldiyi zaman Allah'a şükür etmək. Necə ki, məşhur hədisdə fəyəməsən buyurur, ə, o kəsin ki, övladı öldükdən sonra o Allaha həm dedir, şükür edir. Allah səhə buyurur ki, məliklərinə cənnətdə o kəs üçün ertikir və adını Yəni, çəkin hallarda şükür etmək, bu, yəni, şükürün ən yüksək mərtəbəsidir və səbrin ən yüksək mərtəbəsidir. Şək yoxdur, şükür edən adam səbirdə edir, səbirdə ondan aşağı mərtəbələdir. Lakin, bu, şükür ediləcək yerlərdə də səbirdə ediləcək yerlərdə sərqi yoxdur Allahın ə, qadası ilə, Allahın qədəri ilə razı qalmaq vacibdir Əmşim, müəminlərin sifətlərindən 5-ci olaraq Əhsün və cəmənin sifətlərindən 5-ci olaraq şeyh buyurur və min sifətihim ənəhum yetəhələvunə biməkərimin əxlaq və məhəsimli əməl və, e, və onların sifətlərindən biri də 5-ci də onlar gözəl əxlaq və gözəl əməl sahibləridirlər e, bu e, gözəl əxlaqdan və gözəl əməllərdən sıf yapışarlaq və bunlardan, bu əməllərdən bir il valideyn, valideynlərə yaxşılıq etmək, sülətür rəhim, qohumlarla qohumluq əlaqət saxlamaq və xüsnül civar, qonşuluq, gözəl qonşuluq etmək, və inhəvnə ənil faxır və lxiyələ və lbəqi və və, və həmçinin əhz-i sünəl bu gözəl şifətlərinin yanaşıb pis əməllərdən, təkəbürlükdən, həm şeyəcün etməkdən bir-birlərini çəkindirirlər. Necə ki Allah Sübhana və Taala Nisa surəsinin 36-cı ayəsində buyurur: "Və billaha və la bihi şey'a." Allaha ibadəti ona heç bir şeyi şərik boşma. Və bil valideyn ehsanən. Və bi-l-qurbə və l-yatama və l-məsakin. Həm qohunları var, yetimlərə və miskinlərə. Vəl-cəri dülqurbə vəl-cəri cünub və sahibu vəl-cəm səbil. Həmçinin yaxın qonşu var, uzaq, uzaq qonşu var və dostluq etdiyini insana, yoldaşlıq etdiyini insana və yolda qalmış ibni səbilər, yəni yolda qalmış tuluq ortarmış insanlara yaxsılıq etdik. وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Həmçinin cariyələrimizə yaxşılıq edin. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْكَانِ مُقْتَلَمْ فَحُورَ Allah-u Teala özlərindən razı qalanları sevməz. Yəni, bu ayət asıq aydın şeyxin öncə salalıqı o gözəl kisbətlərə dəlildir. Həmçinin təyəmək fəsələn bir həttinə buyurur. Əkməl-ül- İmənən, əhsən-ı hümxulüqa. Möminlərin ən kamil imanlısı onların ən gözəl əxlaqlısıdır. Möminlərin ən kamil imanlısı onların ən gözəl əxlaqlısıdır. Mömin kəsə, misalman kəsə lazımdır ki, hər kəslə əxlaqlı olsun. Öz ailəsində, öz valideynlərinə qarşı, quxun qardaşına qarşı, qonşularına qarşı, dostlarına qarşı, bütün misalmanlara qarşı. Əxlaqlı olsun. Və əxlaqı bizə Peyyəmbər Səhəmə öyrədir. Ayşə r.ə.ənhədən sorusunda Peyyəmbər Səhəmə əxlaqı açgında cavab verir ki, onun əxlaqı Quran idi. Onun əxlaqı Quran idi. Quran və sünnə, yəni sahib sünnə bizim əlimizdədir. Yəni, hər bir kəs öyrənə bilər və özünə təddiq edir bilər. Və heç kəs dəlil ki, öncə belə olmuşam və bundan görə bu gündə belə davam edirəm. Yox. Şəhabələrin həyatına fikir versək, şəhabələr öncə hansı vədətdə idilər? Hansı cahilliklərlə yaşayırdılar? Lakin, İslamı qəbul etdilikdən sonra hansı dərəcəyə yüksəldilər? Onların həyatı açıq aydın dədir ki, insan özünü tərbiə edə bilər. Və bir hədçində buyurur ki, xiyarikum fil cahiliyyə, xiyarikum fil islam, sizin cahillikdə ən yaxşı olanınız Ən seçilən olanınız İslamlı və ən yaxşınızdır. Ən seçiləndir. Baxın, Ömər radiyallahu anh o. Abubəkir radiyallahu anh o. Cahiliklərində belə, həmçin başqa şəhabələr, yəni çox misal gətirməyirlər, Osman radiyallahu anh o və başqaları. Cahiliklərində belə, yəni, müəyyən əxlaqlarla ən üstünləri idilər. Abbaqır radiyallahu anhu gözəl əxlaqı ilə İslamda Ömər radiyallahu anhu öz qüvvəti ilə İslamda və s. Cahillikdə sizin, yəni üstün olanınız İslamda da üstün olanınızdır, yaxşı olanınızdır, seçiləniniz deyə buyurur Fəyəməsəsəm. Ona görə mümin ki, gərək çalışsın həmişə öz əxlaqını düzətməyə, özünü tərqiq etməyə, özünü dəyişdirməyə, İslam, İslam yönləmində özünü dəyişdirməyə və özündə olan o cahillik əməllərini atsın. Və insan bunu tətbiq edərsə, müəyyən zamandan sonra özündə bu fərqi görər və bu da yalnız bir yollan olur. Evm almaq yolu ilə. Cahil insan, elindən uzam insan heç vaxtı bunun üslubunu safa bilməz, özünü ıslah edə bilməz. Yalnız ilm almaq yolu ilə buna nail olmaq olur. Allah Subhanahu taala bizi eşli faydalılardan nəsib etsin. Allah Subhanahu taala şeyxi özünə xidmetdə heç etsin. Amin. Amin. Bu bütün oxuduqlarımızı, etdiyimiz yəni keçdiyimiz dərsləri Qiyamət günün Allah qala bizim cənnətə daxil olmamıza səbəb olmasın Allahdan bilirik. Subhanəllahi və hamdi ilə əstağfirullah.